Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Muhammadullahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu wa ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mën tebi ahum bi ihsanin ila jomiddin Allahune madruare falendarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë lavdatë dhe bekimet e Allahut qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën të i shokët dhe të gjithë ata që e ndihë këtër u këtër në ditë në fundë të kësaj botë dënëruar vllazer dhe motra po vazdoim sonte me lehen e atë të mënduar me ligjëratën e përjavshme të shtuneve pas akşamit në Alabana. Pas namazit të akşamit dhe kemi filluar një cikël që ka të bëjë me formimin tonë si besimtar. Para se të vazhdojmë tutje me pikën vijuese të dersës së sonte Dua që tu ari kujtoj dhe një herë, ma di e kemi një vojë dhe shumë herë, të ari kujtojmë vetës tonë se qëfar nënkuptojmë me formim. Që gjithë mund të kemi të qartë atë që e synojmë dhe atë që e kërkojmë nga vetët tona, para se të kërkojmë nga të tjeret. Gjitha tërsi që është eformuar nga njësit e caktuara, duhet tjetë eformuarë për të pasë mundësi që të funksionën. Në qovë se nuk është formuar, atëherë nuk ka mundësi të funksionën si të tërsi, për gjithë njësi funksionën vetën e vetën, e që pastaj shka këto atë kasë. Qfarë duhet të themë? Mere për shembul, kërin, automobilin. A është tërsi pjesësh që jo gjithmonë kanë lidhe njëra me tjetërën. Mirë po, në të të të të të të të të të të të të të duhet me e formu atë tërsi që njësi të funksionojnë në drejtim të saktuar. E pastaj kur të gjitha ato njësi janë të formuara dhe e din ka duhet me shku e lunë rullën e vetë pa i se e kërkuar. Edhe ne si musliman ne kemi gjymëtyrë pastaj kemi bindje, pastaj kemi një huri, pastaj kemi vepra, pastaj kemi fjal, e kështu më rab, a janë të gjitha këtu të organizuara në basë një formimit saktuar që e lua një rral, apo janë të shka përderdhura, e që pastaj a e lua rral, si njësi, mirë për s'ka kuptim që ofse nuk është të rsi, bëse që përmë kuptoni që ka përdu më thonë. Andë në si musliman nuk në mungujmë pun të mira, nuk jemi, nuk jemi në atë kuptim të asgjësuar nga punë të mira, ka punë të mira, në mazi që e krymë, apo në është të dhikrë që e bëjmë, dhe një sadakat dvogë, lejapëm, ljargujmë nga në një haram, e kështu me radhë, këtu e më punë të mira. Mirë për po gjitha këtu njësi, a janë të organizuar, a janë të formuar, a që shkuen në dritim të saktuar, e kjo është e a që ka në përkërkujmë. Nga se na po vërëjmë që ndë por nuk ka komunikim me së punëve njëre me tjetërën, që ka duhet, se cila me bo. Për këtë arsye, e kam thënë edhe në legjeratën e kaluar, nuk është vetëm qëlimi të jaqëtojmë vetës tonë punë të mira, por të organizojmë këto punë të mira, që të jemi të formuar konfarmë një kërkesë që Zotë Gjelleuale a kërkom prej neve. Andaj kanë foljë për pikën e partë të këti formimi që duhet ta një është qëlimin tënë. Ta dish, gjitha dhe për e jotja ku duhet me shku. Apo? Për shembul, ti mundesh me e hapë një logaritën dhe ku atjetë derdhen kontributet të tuja. Apo? është një logaritë caktuar ka numërë që atje derdhen kontributës e të tua. Pas kësaj, nuk këmë në më nëzitë një të pika i qenë, a fitan për këti, a për ati, ato mund për shumë anëve me kënë, por të gjitha nga anë të shumëta, shkujme një numër. Një numër që shumët numër i kontës tonë. A të këtë i ka një destinacion, edhe pse në aspekt një ashtëm mund të jenë të shka për dedhra, mund të vinë nga njëre, nga një njëri, nga njëri mund të vinë nga një gru, nga njëri mund të vinë nga një firmë, nga njëri nga institucion, sa so me rëndësipi ka vinë. E rëndësish me sa to gjitha din ku duhet me shku a pëtën. Edhe ti që është to. A din punët e tua, vebret e tua, angazhimet e tua, keçka ki këtë botë, ka duhet me shku. Qëfar në gjurjet duhet me pasë ato? Mos të jente shka përderdhra. Apo të ndara. Namazi ës ndërsa familja është për këtë, ndërsa shoqëria është për këtë. Ja, të gjitha duhet të jenë organizuara, të gjitha së bashku. Ato janë të ndarë ndoshta në formë, janë të ndarë në mënyrë, janë të ndarë në sasinë përmbajtje. Por të gjitha kanë një numër kontos. Këç shkojnë chat javën? Kontoja gjirlogoria jote ku në bankën e xhenitit, kushtimisht po e thua, po. Çfarë qëllimi krimit ton, çat e ke duhet me shkuafta? A jetë duke i kontribuë që ati qëllimi, me kejë qëka kinë këtë botë? Andaj, këtë e, e siguran këshë formimi. Duhët me koni formuëm njëri për me mujtë gjithë takto me i organizu që shdojët. Andaj edhe njëri që nuk ka formim profesional. A ka mundësi me odhëhesh një firm që shdojët? Nuk ka mundësi. A i dëshira e ti e flakë mundë me konë, qefi mundë me konë, dërti mundë me konë, për mungese formimit profesional, i pa mundson me organizo punën që është duhet. Ai mund të mekon për shembull njëri i afërm i pronarit të firmës. Por afërsia nuk i garanton sukses në punë. Formimi do me të mekon ata. Duhet të jeti formuar. Andernasi musliman për ta realizuar këtë qëllim duhet të jemi të formuar. E ky formim që na po e sinojm duhet të jetë ndërtuar në baza së ndoshat fuqishme. Në pika që po flasim për to. E pika e parë që kemë përmenë është Njëhe qëlimin tënë Me kuptimi që kemi thënë Qëlimit është në këtë botë tjesh Rabi Allahot Me plët kuptimin e fjales Jo Rabi Allahot Me emën Par me kuptimin tënë Jo Rabi Allahot me kërkes në Allahot Ku do që e kërkan aj Koha, vendim, njëra, forma Gjitha këtu qësha e kërkan Tjesh rabi tjepë tënë Mirë, kë është, ky është një projekt i madh vjetor që për të arritur deri atje dhe për ta ju oftur rrugën mirë, se si realizohet qëllimi, atëherë na duhet një pika e dytë e formimit është na duhet një udhërfyes. Apo na duhet një udhërfyes. Dikur që na mson çështën e oboçë këtaftë. Tikidesim me kohën e bi Allahut. Apo, mirë po, ato që i kam cikë në deshë në kaluar, Allah u gjallewa ala në mësën që para gjumas të tjeni këtu, kur tine zoni gjumas të tjeni këtu, kur shkone zoni gjumas të shkone atje, kur të ne mësën këtu, kur të ebë këtë rukëtim ka me shkuti, në qëfë se në gjithë në me kone rëftë Allahot, për gjithë do kushe këtë u dhërëfysin personal dë vetin, atëre, pa dushim se nuk dhëtë kemi mundësi asë një herë ka Allah ka një, të Rëndaj, dirë si sonë në mështë, u drëfyjësi. A e ki u drëfyjësi në dorë e para, a e njekët u drëfyjësi, kush është, dhe aja qëka është ma e rëndësishme nga gjitha këto, a dimna me e përdor u drëfyjën që është duhet atëm. A dimna me e përdor që është duhet? Kush është u drëfyjësi jonë? Pa dëshimë se u drëfyjësi jonë në këtë formim, dhe drejtë këti qëlimi që shpallja e azhutit që përfshin të kan fjalën e Allahut dhe sunetën e pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem. Na gjithë themi vazhdimisht temi apo na duhet të referohemi Kur'anit, nuk ka musliman në botë që thotë ka arkuhamë luën Kur'anin. Ja, s'ka kështu. Musliman ai që nuk ka musliman ai normal, mund thotë, por musliman në botë nuk ka pambarsisht ngjyrimeve te perkasive te do tho ce fare i ka nuk ka meransi te gjith thon duhet me ky kuran ta do meo ky kujt pastaj sunete pejgamberes sallallahu aleyhi dhe sallam a koni ne musliman i cili thrat qe that na në duhet nese drena me shpotu nga krizat nese drena musliman me i kalu problemet Na duhet mos me nguh pe gambelin, se tu e nguh ata na çkaun kanë mrihapën. Na s'bën me nguh ata. A ka musliman boh që thotë kështu? S'ka kështoftë. S'ka musliman boh që thotë kështoftë. E por na na Kur'anin pe dim që duhet me pas. Edhe pe dim që nuk bën pengu Muhamedit s.a.s.e. Edhe pe diçka nuk on rregull. Ather kjo është atë çka duhet ne të flasim sonte për ta. Allahu xhallahu na kurflet për udhëfyesit. Në shumë e të në kuranë, Allahu Gjellë Gjellalu e prezenton librin e ti. U të rëfysin. Qka është për libr? Qfar pozitë e ka? Qfar roli ka? Sa so është i rëndësishëm e kështu më radhë? Andeja Allahu Gjellë Walla thotë për shembul, Kitabun Enzelnahu Ilejke Mubarak. Kitabun Enzelnahu Ilejke Mubarak. Allahu Gjellë Walla thotë librë, Çe kemi zbritur Mubarak. Çka është Mubarak? Tash na po dërnë mjoftu me udhëfysin para se me kap në dorë. Në era këna lëm këtu udhëfysin. Ktu e kem. S'po prekem. Jena dukun njoftu, ku sje ti? Për çka jete? Ai tash po na kallzon. Për çka është? Allahu po thot po librin e tij Kitabun anzalna. Një libër që na e kemi zbritur. Fillimisht burimin e ka te Allahu xhallahu ala. E ka zvrit Allahu të barak otala E dyta që Allah po i thë t'i libri është këti utrofysi Krasja ka burimin nga Allahu E dyta Mubarak Në gjujnë në robë Mubarak Që ka është? Në gjujnë në robë Mubarak është dheqë Që Dubija e ti është shumë dimenzionale E shumë anshme Dhe gjithashtu është e pashtershme A, dhe të të të kjo liber që Allah e ka zbrit përshin shumë fushat jetës që nuk mund tja kufizojmë një rolin një të Kurani nuk mund të thimi Allah o gjellëvala përthat nuk kemi zbrit të liber që ju mësën që shmufon më nuk kemi zbrit liber që ju kalzën se qy është keni ma gjeru nuk kemi zbrit liber që ju mësën se qy është keni ma upastru nuk kemi zbrit liber i cili ju mësën juve që është me u pajtu kër të për lahëni nuk i kemi zbit beqë për to i ka thënë Allahu Mubarak e kur dikush që ndorën e ti janë të gjitha mirësit thët e kemi zbit një liber me shumë mirësi dikush që s'ka eqë mirësi a ka mundësi mi a ku fizu nuk mundët nuk mundët nuk mundët i varë fër i s'ka i shmërësht tja kufizën mirësin të pasurit. Ska mundësi, nuk mundët. Ma dje, i varëfëja shtungun e paramendu së so mundët një i pasur me hargju, së një paramendën. Për shembul, mëra një njëri të varëfër, që kur më pushime së konë, ka shumë, taj në punër, s'dine që kam me shkun një avë më pushime, dy avë më pushime, kur së konë? A ka njërë shtu? Ka njërë, apo? Me avarat njëri me ullë nga dvitin Një pasanik që shkënë në fylën vendi Sotë të mërmenja i hargjana Vec me vetë Sotë të mërmenja veç për pushime i hargjana Këtë që sëkonë kur në pushime Që ka thëtë? Allah e thëtë Munim parëmanu Sa so në mërë të kufizume përmenë sifra të, Maksimumi, maksimumi një një miherë A i dhe kjo është shumë Zikuj i hargjana A i dhe të një miherë veç Pse a i kur sëkonë A i flet nga kufizimi i ti Apo? Me bomit në ti të pasunit Ajo në gat Aja ka qëllu dikun nimi që të dikun Aki Ajë vëqë busesht thet, Ma mirë së pobërshdën e ma të uti Se ndështë një mjara Ajë Një mjara Një hedije jablin Ndështë familjës ti dikun Korgjë ma të e fat Të ratë pasta jenë me të tërë qëmim Kënë rafë njërzor Apo Rafë njërzor Do më donë bujarin dhe, dhe, dhe begatin dhe mirsin e njerit nuk pas ka mundësi me kufizu kush njeri, i njajshëm si aj veç njit diqka se ka si kursaj s'ka para sa kjo edhe s'munët e sa so ka dalim zoti për njerëzve Allahu Gjelle Gjeralu a është i njajshëm me njerëz në një aspekt po në një aspekt është para njerëzve Lej se kemi thë një hishej. Allahu thotë nuk është i njajshën me te askush. Askush! Apo? E këtë që askush së është i njajshën me te. Që gjithë qëka është ndurë në ti. Apo? Që ne nuk dimë sa ka Allahu gjallë u ala. A mundu në me përkufizu, për shembul, ne e në dvafës, aji, po. Allahu i ka një një një qënë fyshë ma shumë se na. Apo? A mundu me thonë që i ka që? Së mundësh me thonë. Nuk mundësh. Nuk ka numër, ju thotë, sa so feshë ka më shumë se na. Nuk ka kë punë me fesh. Apo, gatasi ka krejt në dorë vet. E paramenda ai tjetër deturia e tij është ç'qëto. Krejt i tij. Mirësia e tij është ç'qëto. Krejt mirësia i ka. Bujaria e tij është ç'qëto. Krejt bujaria ta është. Apo, urësia është ç'qëto. Krejt urësia është tek ai. Mshigra, krejt mshigra është tek ai. Kretën taj, para mëna, aj pëllët përja ozbres një liber, i cili është i shumë begative, i shumë mirësive, e që është duhet fukarat me e kuptu këta sina, para mëna, vinë fukarat sina, e i thojnë ati të pasunet, i thojnë, e po, pasunia jote, veç që ka që është të thënë. Veç për që të bënë muhargjit, ma shumë të skija pëllë. Ata që të dhënë me e kufizu o rullë në Koranit, apo? I thëjnë Allah o të dhëjnë, ajpad më barak, kjo është li për më barak, i shumë dimenzunit dëbishme, i shumë anshëm, i shumë profilet dhe, është i thejnë kuptime sosio mërmenja, ju kur s'mun e me i donë në fund, kur? Absolutisht. Para mendani, sët isha duke lezunit dëbishme, që shpesajt në njere më ushënun në një gjerat, nga 2 ajete në surën nëmëllë, djetarët kanë prezentu formulen e shpëtimit komptarën të, gjdo populli. 2 ajete në surën nëmëllë, regula për ndërtimin e shtetit dhe shpëtimin e popullit. 2 ajete. E ku e gjithë e këta ajete? Tek rasti i bubrecit më Sulemoni nëftër. E ku një bubrec? Apo, e ka po, ka vjen Suleiman a.s. Edhe ka thonë, Ja, juhen nëmlu, a bubrecët e tjerë, Udhullu me sakin e kum, Henin e për zhvendbanime, La jahtimen në kum Suleiman i vëgjënudu, Mësë që shkizë Suleiman i dhështria ti, Qëka që, Subhanallah, Dhetë regula të mëdhaja, Kushtetut, i kanë zhidh djetarë mëdhore, I kanë prezentu për shpëtimin e gjdo venë, E gjdo poble dhe gjdo kombi aftër kush e bën fundi Kurani atë. Shi kam me me dy rreshta prezanton zgjidhjen ndërkombëtare atë. Mos lasin për tjera probleme, për tjera çështje familjare, shoqore kështu më radha atë. Ande Allahu subhanu ve tek mubarrak, mos e acet pikë në pikën kur, mos toy duhet këtu me konun atë. Kështu Allah prezanton kënd librin e tij atë. Pastaj thet Allahu xhalleu ala për këtë libër për këtë libër thet Allahu xhalleu ala Inna nëhnu në zëllë në dhikra Në kemi zbritur Për e quen Allah Njerë për e quen Mubarak Ta është për e quen dhikr Allah e problemi jonë është i na Me këtë kur hanina është shumë Shumë larga Pëse si ka thonë këtu kitab Ka thonë në kemi zbritur Librin Pëse si ka thonë librin se është. I ka thonë me një vend tete liber I ka thonë me një vend tete liber Ktu i ka thon kitabun anzalnahu ileyke mubarak. Ktu i ka thon libër ta kemi zbrit mubarak, i bekuem. Ai bekuem apo pei pak çet shumë. Mirë, por kur ka thon për tjetër çka tash, si ka thon mo kitab, i ka thon dhikr. E pse i ka thon dhikr tash? Pse pse pse s'i thosh libër tash? Na e kemi zbritur dhikrin. Prezentej mëosh që prezimi Kronit. Allahu po flet për Kur'an. Na kemi zvitur dhe kërën, dhe ne kemi me arrujtë atë e aptër. Lënëruar, skonë kuranë asë një pikë, apo, që nuk i për shtatët më barak. Një pikë atë është, të duket një pikë, për të e qëprush, të e qëprush, nuk kja gjendë funin mu, kur konë aptër. Më slasëm për një shkrojnë, e për fjallë, e fjalli, e pasaj për tjera të aptër. Allah dhët, inna nahnu në zelna Nah, prap Allah dhët une Une E këmëzbrit Këntash, për i thët dhikër Në gjuhë në rabë Qka është për si fjole dhikër Në gjuhë në rabë Fjole dhikër është për qëllim Dikush që Ngritet aqë lard Sa so që përmendët gjithë mund për, Ngritet qaqë nalt Gjithë përmendët Pa, po, pa, po, ti kemsu e shpiloni Apo Don, është një titull Që hyn histori Apo Që gjithë mund kusht përmenet Ndithi me këtë qështje Ska qara po ndo lidhme te Apo Për shambull Kur përmenet hadithi Për i gamberi sasallem Apo Të cili sabët shkomenja Te buhurera Atë shkon menja kërthot Hadithi pejkambirit a.s. Për shremu kush Halit për vëlliti Ja gabim, gabim. Ja. Kur thot strategu i luftës Shkon menja për kore për hurerit Shkon menja Se jepa Allah kanë jemen Dhe qaj përmenet Gjith përmenet aj me këta Apo Andhe Allah gjenë në vëllat ka thon Ta ku më zbit një liber I cili Gjithë mund do tjetë përmendja ti Prezente dhe aktuale Kur nuk del për aktualitetit të të tëtë A ka qenë dë njëre Kurani larkë vëmendës njërzore Pre që i ka zbritë Të regam në historikisht Kur së kuna dhe A e kanë livdu, a e kanë shojt A e kanë refuzu, a e kanë prëru Kjo di shka tjetër Gjithë mund kurani ka qenë në vëmendës njërzore Gjithë mund kurani ka qenë Për balë dhe tëtë njerëzve. Gjitë mund kurani ka svidu, gjitë mund ka nejë qëtë. Kur s'ka qenë, ju jo aktual. Kur s'ka qenë, ju jo prezent. Gjitë mund ka qenë prezent. Allah pot, ne kemi zbitur atë që i kemi dhun emen. Për ndaj në dach në emen, që të është. Në dach autoritet, që të është. Në dach mu përmen, që të është. Edhe s'interesant është, Njerëri që në metë të sot të përmendun, për të mire për të keqë, si lërëdhë korani që të jëfë. Si lërëdhë të jëfë. Për të mire se për të keqë. Nga se kështë Allah ka prezentu libën e të jëfën. Të flasër për korani është dërsë në veti. është projekt në veti. Si ka prezentu Allah u korani në të. Por duha të vaë themë se kjo është udrëfysi. Apo? Kjo është udr Në gjithashtu suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo. Të ndro ulazor. Na mbeten dy pika që duhet me trajtuar deri në fund. Ndoshta të arrijmë rretha kohës, por ndoshta diçka duhet me shkurtu. I kemi dy pika më rëndësishme. Ta ku, ti kuptoj ti kupton. E para kuptimi i drejtë i pordorimit dhe mënyra e drejtë e përdorimit. Kër flasë për kuptimin e drejt për durimit, atëherë, ndërgjani që ka, thotë Allahu Azogel, na për po flasë më ajetët. Nëse ti e ki një telefoni cili ka, për shambull, e ki një telefoni cili ka, një qinë operacione, dhe mëdhonë, mundësia përme punumete, ose ajtë të ofronë një qinë operacione. Do të të, Opera... thiri është një operacion, mesajë një operacion, kalkulimi një operacion, e kështë të më nëllë, 100 operacion të japë, 200, ti nga aj telefon, përdor 3 operacione, 97 kërësi përdor, a dëmëtan kjo telefonin dhe përdorusin? A dëmëtan? Ja, kërësi dëmëtan? A ndodhë përshemë më të ardhë aty në i lembrimë? është një operacion kurse kje qelë, nëse qelë telefon i prishtë, a, a ka kështu? Ska. Gjeda ështu të timu zhe bletë telefon për me tirë për 4-5 operacione, a do tjera si përdorë të knasht telefoni atë. Kurani ofranë operacione të panumër ta, për kretjetën tonë, të po nuk ose telefoni atë. Nga po, në qovë se nuk e përdorë pjesën e mbetër, nuk ka mundë si me pas dobi me pjesën e shuizuar atë. A e kuptuot? Regulli të kurani të shky Nuk pranën qasje selektive Kurani s'pranën Si kurse na i kem dy telefona Me një e përdurim viberim Në tjetërin në whatsappin e kem A qështu? Ka mundë si me kongështu Apo? Nëse kurani e ki për diqka E diqka për diqka Prisht të komunikimi ja S'ta mundësën këta për. Qështu e ka zvita Allah o zëll A pe kuptani qartë, po bishem buj pëjasoj shka përdurim Sedan kështu të kurani Apto ja Gësë Allahë gjallë gjelë ju thët E fe të u minune bi ba'dë lë kitabë Wa tekëfurune bi ba'dë Apo do një një pjesë libët me marë E një pjesë Tekëshyrum Që po bëgët Apo Që shtë të një më bëgët E qëka bëgët në se ndodhë Allahë dhe të fëma gjezau Qëka është punë ati që bëngë shtë pe juve Allahë po vëllet Illa Këzjun fë lë hajati dë dunja i pështënum këtë botë, e arabë, 50% e këna marë, 50% e këna marë, apo e këna marë namazin, agjerimin, e këna marë ze qatin, shkurërizimin, e këna marë pastrimi, e këna marë. Unë zdi, Allah u përthetë, e merë një ja, një, e lenë një ja, një, këzën fi lë hajat e dunja. Dhë ja, nuk funksionon fjolla dhikër, fjolla dhikër, ngritja, autoritet, apo funksionon 100%. Sot lihet mungon ngritja jafta. Mungon bereqeti. E kur ska bereqet, mund të posih shumë apo po bëhet inflacion, pasta jaftën. Po çka? Devalvon vlera e parave që ki. Shumë ki, po s'ka vlera. Andaj çata ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam në kuptim në momentin kur nuk përfitonin nga bereqeti i Kur'anit, edhe nga dhëkriti që përmenda, thot "Guthaaun ka Guthaa is-sayl". Shomë njeni Ka thonë për një hadith Një këni ndërgjuh, ka më një vakte Këni me konë qështojte Të, mëndon, të sulmunel, më hdonë, cëllëmune Më zvetë gjendja juve si musliman Ata asabë, qëka ju ka shku mënë atyjënë? Kona, a qaq pakrejme kona Kësveri asabë që, asab që mënëjnë? Sa i se paramenon shomë me qështojtë Ja i se din këtë mund kështojte A i nuk je paramenon Pse e ka kuptu drejt komunikimi u Koran Qka kanë vetë E min këlletin jau me idhin nëchnu ja Rasulullah, a pakra me kona? Ka një, belë entum jau me idhin këthirë, shumë jeni. Vë lakin e këmë gutha, unë këmë gutha i sejlë, por jeni qka? Jeni si kërsa ato, bujashka që i ban uja, ato asë në nëllën këtë dojnë që i ban uja, edhe me i mërësë në i përdor, pa i të erë mirës e të lakë të janë, por kur gjësë dhvynë, ato shumë jenë, e vërt po Ska bërë e qëtë, e po? Andajtë në rëllë e zërë Kuptimi i drejtë i kësa jështë Ato që ka e ka thonë Njëni prej ashabë, njëni prej Djetarëve të hershëm duha të thëmë Shumë ka fjallë, o Allah Shumë ka thënin këtë retimë Një e këmë përzirët, ishalë e këmë qëllua avta Emne ka Ebu le Abbas ibn Ata, rahimehu Allah Ajë thët kështët Men elzë me nefsehu Adabe sunë a i cili a i cili po du me përthuj përthim t'lir a i cili e vesh petkun e shpalljes komplet veshet komplet në gjyroset gamera gamera Allahu kalbahu binuril marifa Allahu gjallewala i a ja, zhyt ju jo në kuptim zhyt në kuptim të ndotis apoh? po e zhyt thell e fut Fel, fel, në qka? Në dritin e njohjes Qëtaja pa lojë Dritin e njohjes A i një senet, po dhe i shë Se komunci ti i një, po s'i shë A ke po në shpëtone Ti e din që ki këto, po për për dhe Dritin së din me shku me mora për po të Për të sel në idim, po dritin s'ka për të Në pedim, po s'kina dritin me shku Dhe që ti me mora Për ndaj thot Ja ja pa lojë dritin e njohjes dyjatë që në duhet, thëtë dhe nuk ka pozit më endershme për robin se pasimi i drejt i Muhamedi sallallahu aleyhu sallam në urnat e ti, në veprat e ti, në moralin e ti, në edukatën e ti, në fjalët e ti, në veprat e ti, në qëlimit e ti, dhe në besimit e ti. Sa so u bon? Tëtë dhejtë, sa të, dhe dhe të dushtë u jetëtë. Meri që tohë këqëri, sa, dhe të atë është përshijeta jonë në këto, sa kjo udhërëfysë, për në mëstanë, për të gjëra. Për thëtë, urnat, urnat që i menë këtë jetë, për balë udhërëfysët, ndalesat, veprat, moralin tënë, moralit ku është, cilë, cilë, me të farë udhërëfysit të, Pa i së është me vlidat moral, me qëfare? Udrefysi edukimit, apo udrefysi njërësjeljes, udrefysi fjallorit, udrefysi veprave, udrefysi synimeve, motiveve, qëllimeve, kush është? Shë i ka këtu kejtjen ato që nënkuptojnë kuptimin e drejtë të udrefysit ato. Unë e përmandam fiolën ti, e tij, e kanë më kuptuar tani halo dikush. E kthen atje te videoja edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë apo më kuptu se çka po domethënë udrofysat. Mos se përmandam baget of yoll interesante tek ti dietare ato. Në çops natën romane kët udrofysë e kanë kuptuar drejt. Ah, ku ka për të ta përsta? Po, e kanë kuptuar pozitivën. Tash po dëna me im prøve. A e ke kuptu qëka është odrofysi? Po, e kun kuptu. Mirë. Hajdem pravejmë po him, për himpam të ndër. Si manifestohet njëtën e besimtarit kuptimi drejt i përdrimit të odrofysit? Që i ke nga duhet të pëtëm? Nuk nga duhet neve, si kurse kemë të dojmë vazhdimisht, deklarat të pëmpoze. Na i dojmë sahabët. Taman puna me dojmë, me onë i urrejmë. Taman e që kemë nga gjithë. Apo? Po kësë përna krymë punë Unë thashë asë përna krymë punë me thonë E dhune Kur'anin Të të manë puna me dalë me onë Dikush të këndër të në la në rujtë Mirë po përdojnë po a Manifestim të kësojnë a Po dhume të pa po, Vetër së tamë përdojnë po me thonë Po dhume të pa po, Se ti e ke marrë veshmirë Hajde për këqyri ma thonë Adin që shqibjen kjo përdo Adin që shqibjen kjo Për marrë shambullë një sport mund është me shku 3 vjetë në shkollë të notit me regula komplet, precize me mësu të gjitha ato mje shtrit e notit edhe lojet e notit e kështë të më ratë kur të kalan këta nuk të lëshojnë me diplojnë jo, tash këto është bazeni këna me të pa, që ishë ke mësu paprik, ujin së mështë me kalu qëtë po, në të lapë po në 3 vjetë në shkollë të më shku po të imë shku të 33 vjetë në shkollë për natë Na dojnë me të pa në uj Se pa uj, bëti hava Ti mu më shmi mësu regullat e nga ses kjerit 30 djetë une s'ka pjesë kjerit që në këdi Hani shumë mirë Ka pe burë vëllojnë të këqyrim Ja që të mësë mështeni vëlloj E eh, hollë leje s'ka pra Pa e prek a, a qështu? Na po dojnë a formim të muslimanit Po dojnë a pasus të pejkamberi sasëllem Mirë A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a i gacëm për përvim? Hajde, ka për valonin në të. Andaj, u të rëfysim. Ne e kalzum të erobi, cële është përvimi. Kreti jeta, apo? Para gjumaj e dinë që ka ban, kur vjen gjumaj e dinë që ka ban, mas gjumaj e dinë që ka ban, kur vjen nata dinë që ka ban, kur vendita dinë që ka ban, kur vjen musafir dinë që ka ban, a, që ke pëdeka, që ke karabja Allahot, apo? A, që ke pëdeka, që ke e me qka mësukë e ketë, e ka një udhërëfysë. Hajde pe këqyrëm, a është Kuran një udhërëfysi, a është, unë i kam përmbledhë, pesë. Pyjtë jenë këtë projem. Ka shumë tira, këto e një shalat një aftushën për nema. E parat të në nërojë lezër, që fletë për manifestimin e drejtë të përdorimit të udhërëfysit, është, Respektimi i agjendës kuranore. Gjithë kush për li për agjendë. Apo? Nuk ka integrim për respektim të agjendës. A qështu? Së më nësh për shemë për dhe me shku dikun, dhe që une i kom që të punë e re, të lehet të punë të uja, dhe në martë e na, që kërë të agjendë. Dhe me respektu. A qështu? Në shpesh për endegjurin e për lame, agjendë, agjendë. E kurani, a ka agjendë, ola? A ka A ka në kuran diqka që o prioritet primare, diqka më më rëndësi, diqka është rëndësyshme, diqka nuk ka shumë më rëndësyshme, a ka kësi senë në kuran? A që kjo është pritja e parë. Unë e du me prëveqë një shemëllë konkret apë të. Në fund të surës të ube, Allah Gjalli Ho'ala përmend, përmend një një njërë shumë interesantë që mësë më nga të regu Allah kur se këshumë dit. Apta. Cële është kjo nëngjarja? Nëngjarja e trektis me Allahun. A të kujtojtë? Marveshe me Allahun që kebo për trekti? E Allah, jo Allah musë, zdi, kur e kom në shru? E, e ke në shru, apëtë. Je marvesh me ta, te ati diçka, e ty diçka. Je marvesh. Edhe Allah u thot, inë Allah e shtera. Allahu kablej. Ka blen nga besimtarët. Anton. Dishka, për t'ju jopë, diqka. Ka zënë Allahu pastaj se kjo është trektia mesu, dhe heqë moskini gale, rahatërini, se as kush më precis dhe më sakt nuk e zbaton marveshën se Allahu e kështu me radhë, pastaj fletë Allahu për agjendën e marveshës. Shka 111 tëube, 112 tëube nësë zgaboj e aptaj. الله جل وعال أثت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهونان المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مرveshية او ذات بيكشة prioriteti اجيهن ده اقرانت پر مرveshية اكي نيه پرشن اهره شكو التائبون العابدون Marveshja është kja Elhamidun Esaihun Elrakiun Qka është kja Allah po? Nështë që më të marë Qka po përëtë? Qka Allah o qka thëtë? Po thëtë që këna bo marveshja Unë të të mu këtë Unë të të këtë Eksë të më radë Po kja ka një regullë Jo të të qadush me mquti mu Ja Ja zë banë qadush të mu mquti Ja është një regullë që shë mqën të mu është një renditje Jo Së një qënë që të argjumon Së së so jëmë i lirë të kërë Ja, ja Së në qënë të kërë dush Edhe që ka dush ti E që ka pëtët po Allahu Gjellewala Duhet me kryesu agjendën tone E ta i bun Të pënduarit Të u bëja është ajo që e kryeson Prioritetin Agjendin e prioritetive tua edhe kërës je këtë për qësa i bunë. A edhin që ka i bjen, e ta i bunë, shkurët se Allah, shumë për shkon kuha, a shumë kam me thonë. E ta i bunë, i bjenë kështu. Që që shbojmë na, e që shëtë kurani mi a bua. Dume këmë tu për me marrë vesh, me marrë vesh përdorimin. Qëra që, të shku, rrugën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ti e nis me sku për Prishtinë. Apo? Dhe ke dëgju që Prishtina është larg nga Mitrovica 35 kilometra. Po ti po u thon kilometrazh 70 dhe alo si Prishtinë. Edhe po e nal kërën anash, edhe po e pyet dikën, fal. A që kjo rruga e Prishtinës Se që sa e më tullë thusë tull, Pa shokur kënë që të të të vëlloh A i thëtë jo vëlloh I krejtë në këndër të një eftën E po Që kjo që e mërë vërshë që është në këndër të në Qëka i thëtë kjo tjetëri dhëtë me bo Qëka dhëtë me bo Qëka dhëtë me bo Këthehu Që i shbe kejtë në fillim mu këthuja atjë po po të pikatë A të qësë komisën e Ja, Allah, isë për këthena, që që dy satëm të dhëthuhun e kësa hargjimin një këmë bombe benzinë, anë, graj, kimi hargjuhet dhe dytoni tonelata benzinës, kimi më i prishtinë kur? Ha, që kjo është të ta i bunë, mas tre qimi kilometre të thuhet, gabim, këthehu, qëka bre, që dhe dhët vjetë falë në gabim, në kuptim ju të faljes, po se pas të mërë bre që kjo është që shtutë, këthehu, këthehu, Po nëso desh të këmguhe, mëso njëri këmnetë, këthehu. Allah po të këthehu, e ta i bunë, kështë? Nëse si i ga që mu këthy, së arëthuët, s'ka abidun. E ta i bunë, ta një abidun. Ka thonë, kërënditje Koranit Lohën, s'po nëse kom buë kërënditje. Allah po të kërënditje. E ta i bunë, ta një abidun, ta një adhërusë. Këthehu që njëzët djetë falësht, se ke marrë vesh hëlla, që është duhet me respektuar një njëri, këthehu. Po, adin ku, adin ku i bjenë më këthy, po kush për të vetë ku i bjenë, Allah? Po adin së so oka hargjit më hargjitë më rëllane, këthehu. Në asimit ga që më këthy në fillaj më afton. Na bojnë kompromis, a kompromisë, të rrugë afton. Psebra, a hishtë nuk bojnë qështua? Ja mërë se banë për më do gëtë për Allah. Skavolarun, mi rruga për Prishtinë Allah. Ti negocionsta dushnat, njëri aty, haj s'un ta drejsh rrugën ekstra ti për Prishtinë, sa i s'është për kët punë. Andaj do njerëz negocionojnë me hoxhën. Apo bujnë negocjata, kompromes, po s'un ta shtron hoxha ekstra ti rrugën për xhenatullah. As vetët e ka shtrua dikush, ai vetë ka thënë që larg e sku do të më kthy atë. Do të më kthy. A ke po ne atobona të më dhaj? E e gabu, së në Mersikë Gabu, s'unqesh kur duhetim aty. Apo, s'ndonës ku duhet. O, ka dorë rregullat rrugës Allah. Krejt rrugën dynje ne i respektojm rrugën e xhenetit që duhem na arbuim, es ka kështu. Edhe aty të kalzon. Duhet, më kthy afta. Rrugo dikun tjetër. Apo, e po mirë, na po duan për shembull, na po duan më përmirësu. Jakë na nis më përmirësu, pej Nga përdera me pasur për pekambirin s.a.s. Aja kënë janis mirë me e pasur, qëre? Agenda e pasimit, aja nis pëj sunetve të namazit, aja nis pëj qështje madurët mirësillës, të qëre të ku janis? Në veç për të të të të? Qëre ku fillan? Agenda, e ta i bunë, qërë për tash mu këthi o përën fillemune, po këtho në fillemune. Nimi kilometrë, nimi. Dhet vjetë, dhet vjetë. Respektimi i agjendës të Koronit, e ta i bunë Pasë allot el-Abidun Ata që janë dgaqëm, o dhe ndëruar, që allot që ka thatë? Më këthy, këthehu Pasë ta i konë el-Abidun, këta janë robë të allot e të të, të gjenë Halos, po fillëm me ka zhu për vejë për të tynë Jaja, kadal njerë, kadal, kadal Po më pëtë më kënaq me namaz, lash, e kadal njerë, kadal Ko arrej këlla këtu, së që në keme herë Ja kënë ishë mu falë që sa ko, pse unë se prejtojnë namazin si imame Bu Hanifë e Rahimullah. Ka dal, ka rendë këtu, respektojnë, këna që është u falë. Nësë dhënë me respektu renditjen, e kemë që mu këna që njësë i ata që kanë respektu, kjo është padresi, se jepë ja, pa Allah, këtë mundës jollës njërëtëm. E ta i bunë, kur të lipë vakti këthejat, këthejat, hoqë këthonë qëto, gabim, apo a... Unë që i zedetë pëmësaj, të pëmëkazë nga benë, në i zedetë këthejnë a pëtë mësaj. A dënë me kona bëja laot, do është më këthy, hoqë. Do është më këthy, se kështë të këthonë mirë, së më rëndësi. Andaj, pas të e vënë abidun. E pas abidun, qëka thëtë allahu? Hamidun! Mirënjohja, falëndërimi, nëse si mirënjohës, falëndëruës, s'ka rraki unë Mas Hamidun, që ka vjen? Shikoni, et ta i bun, el abidun, el hamidun, e sa i hun, e sa i hun, le mëtë kanë i ka dy kuptime, kërkusë dhijes edhe agjeruës. Apo? Dujet, si aha, një në rabë është, u thim. Andaj, edhe kërkusë i të turist, pa livrit, pëshpije, s'ka dhije. S'ka dhijeve që të shpije, me në e ta thëmë. Doet me livrit, muqu pëshpijesh, me shkun gjamije, ma largë, me kërku dhije. Edhe sa i hun, i ka qëtë Allahu agjeruësit, që dhe të ajshë radiola në ha, rruga me e shkurë për gjenet, u thëtojt me agjerim ka gjeneti, sa i hun, pas e kënë rra kjo unë, që bënë rruku, ruk, sa gjidu në bënë seshde, e kështë të mërët, kjo e rënditja, respektimi i kësoj është, i do më, zdo e më të zdo shumë, e shamë mëjtë shumët, që më në misil, mirë po kjo është e që, do është at kuptimi i drejt i udrofjusit, kuptimi i drejt i udrofjusit. Në e kem udrofjus kanë, Koranin dhe Sunetin. Po, hadhe për këshurën, po, gjithë kushpineve nuk ka mu formu, pa e respektu këtë regulluar avta. Një heqëlimen, po së doje udrofjusin. Po së doje udrofjusin, shumë kuptimin në të pasilin, apo? e kemi arrit tek pika e, e dytë manifestimi i drejtë të përdorimit drejt të utërfysit që lashë e para ishte respektimi i agjendës, prioriteteve. Që çorr çka është më madh unë kur enchkosh pak më më vogël se kjo, respektoj apo jo. No. E dyta është manifestim i përdorimit të drejtë të utërfysit është serioziteti për boll për boll teksteve inkurajuese dhe kërcënuese të udhëfyesit. Nëse nuk i merr të për një më seriozisht shënjat skomeish ku preparohem. Ë ke marr hartën apo hartën edhe aty në hart po thotë. Harta po thotë që drejtimin që i nis rruga është e mbyllur. Gasa shbën rrugë alternative. Atë aj garavoj këta hallasë ti rruga është kurta, agora kan po polojm këta apo çfarë? Duhet ditë që rruga? Tani. Edhe senali është për 100 euro. Tani kur përplaset për atje shajën e bjen deti, ka ka dosh për një më me, me marr. Po atë thamna, kjo hort nuk u shmarrun në prill. Apo kjo haçë është bajgara e zopi. Ka marrën njësh për të kalzon për një më sa so ka, sa so ka inkurajimet, shumë të nëkuran, bashkështua, që është shumë për një me, aftë, shumë për një me. Sahabët e pejgamberi, më, i kanë morë shumë për një me. Kur Allahu Gjellewale Ashab i ka josh me gjennet, shumë për një me kanë morë, a ma shumë për një me. Përmendoj e përshemë, lëta didin që e këmës e këtë sere, që ka zbita jeti, mendë dhe në ledhiju këridullahë, Kërë dhe në hasëna Kësh japë Allahu të bërqë E Allahu t'ja këthen shumë fishë bërqë Së ka hënda, që Allah, e së interesant Allahu të bërqë, poli Që aki kuran Së ka mbuat ta kësi kërë më bëjtë Ka thonë ebu dhehdaj E ju këridu në rabbuna A zotë i poli të bërqë ja, Allah s'invojt, Allah të bërqë Po nësë ti ja ka fukarës Allahu gjëllë ualat unë jëmë bërqë ljejët Jebja t'i këti unë t prej trungjeve të, të hurmeve apo krejtë është bërqë, zotit pjadho merë ti që ka dush bërme të haptë së pa dhona për një me e ka nëmarë Allah i ka thonë pejganveri s.a.sallem ku mu i la gjenne nga një ka gjenneti i ka pas të rihurme ka në këti ti ha, këto të i ti mërtypi gata Allah, gjuj nga në gjennet ma shumë për një me e ka nëmarë gjëhnimin e ka nëmarë për një me Kërstimet i ka morën për një manë, thëmë. Shëkaj për shambull, si e trajton Kuran i Gjibetin. E <sessa> ju hibbu e hadukum e nje e kule lahme e khihim mejten fe kërihtum u përgojimin, me full për një njëri ato qëka e kam, mës më jashtu. Pa i s'ka të qefë të mja përbena ato të të dikush të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me honger mishin e vdekur t'llaut vet. O Allah, no, a's si me honger për zdekti. A ke marr kush punime ka, po beka, e din që ç'to gibetin, ç'to e nin ildcil e gibetit në goj, një sigurisë, një gjeshtin sonet me jashtin goj. Kush e merr kështoftën? Kurani s'ka frukta shembuj, apo? Ja sekena primëvoç, ja jo, ja, pa, pasku tani ç'sot është. Do ka bashë është me honger në dakse. Jo, po çu është bashë? Se Korani nuk përmen, në u dhe bële se kështë e ka ndo filozofa, ka në thonë, dhe dhe filozofa, qënë, ka në thonë, ato e denime në gjenem, nësë qënë përime, mësë të të një qërë qërë qërë qërë, qërë bërni me, po pejgambet, o da është të qërë mitu, të popet e ty në që minguse, sa bashkë ashtu e ka punë, së dhe hanë Allah, qërë pejgamberi i thëtë, Allah umë ka thonë q Allahu Gjellar Gjellar Hu kur fletë për kamatën apo i thët luft më Allah në dhe pegamberin odhë rëfusi për të të që shto kur fletë për zinan kur fletë për shikimin kur fletë për dëgjimin kur fletë për gjenetin për gjenimin meri sirëzisht të shërë këtu lojme meri shumë sirëzisht nëse Allahu Gjellar Huala lojmeve që flasin për ditë në gjukimit i ka thonë kulë huë nebe unë adhim. I ka thonë thuaj, kjo është një lejmrim madhështori, papar në tukë në herë, kur kur s'ka posë kësi lojme të detajzuara, që ka dhëtë botë me mëzdikës, me në mëre për një mëse, kur kur s'ju kalëzën tjetër, përsa lahut. Sa pari i kështë e apë, ama sa kësisht me dit, që ka komendohet me ty, për dhe djetë arshën, ama sa kësisht, shumë kështë e pagu o lapëtë dhe që ka dhvyn me dit, asune anullan, asune në rranë, që se qështu ka mendodhë, veç kur rejështë jatën. Ndërso, lajme që ka kanë mendodhë me neve, pasi që timshelim sytë, u thimi jonë për te jetës të nërë o lazër, papara është, veç mërë e për një me aptër. Seriozisht kuptoja, që gjenetë është i kryuar, tash është duku zbukuru, ti tunajto, a ti është duku zbukuru Së reziteti jonë për bal informatëve të odrofysit, është manifestim i shëndetit, ose është, është manifestim i shëndetëshëm, për du më thonë, i kuptimit të drejt të odrofysit. E trejta, që du më përmenë është, këthimit të kë odrofysit, së so herë unë e të smirën veshatëm. Shumë së rezitështë për thonë këtë punë. E kam vonë shumë herë në rullezërë. Por fatë këtështë, vëllaj, po kemi shumë prejmi në këtë drejtë e më të. Edhe fatë këtështë, fatë këtështë, po ndodhë që nështë ta prej atyre që hishtë nuk e prejt njerëja. Sa ka rastë që ndërgojnë shkresa, e-mailë, telefona, së rastë i njerëzit për probleme bashërtore, që fatë këtështë kanë fillon më ushtu atë dhe fatkecia me modhë është që rallë këmë gjithë për e tujnë që më kanë shkru nuk i një ka përmenë detajsh problemin rallë këmë gjithë ga dëshmërinë nga dy paltë me ngu Allon dhe pegamberin sa salem në qovë se përgjigja nuk është konform dëshirës i njërës paltë Allon është problemet pa po këju më dikën të të tërë sa problematë kush? sa gruaja e mlum është edhe falë nga 2.5 vogta. Subhanallahu. Vullai paradokoi ku po as në rast. Ja shtat Kosovë sot e tuata. Tmer para më ndo kur baba ja bën për haj çikën djalët. Ai është për djesh për gruan tash. S'mund të baba kur do më mar çikën. Ti shekëbrie kaftollën e mirë. Haçi që kam te baba kur ta blen ti të them baba të, të burri. Po s'është keçut së Allah. Nuk ka është para menduar musliman namazli e kanë dorë gruan pe burrit pa lënë burrit pa diën e burrit e, e kanë marr për dy orë të tëra e kanë martu çikën e mlumë dikun tjetër as ka shkurajzim as nuk ka pritje i det tremuj ditë s'ka kur djegj apo edhe vazhdon si mos më konkurgjon kësaj Kur'ani i thot zinë kësaj Kur'ani i thot Zino. Apo? Pse? Tanithat, najna me kurane me sunet. Me qëka jeti? Me qëfa nukërë fysi ti? Me qëka jeti? Në biznesë e shto apëtan. Jadon haku i të konë këti apëtan. Kurë si e dhuamë? Subhanallah. Hëllabot ti të konë si e dhuamë kurë? Ibnë Meri, ka pas një konflikt me djallën e ti i salimin apëtan. Problem ka pasë. Natërim në mirë i ka ka të djemë vëtë vetë Se e kom dëgju pejgamberin sa o sëllëm Duk e thënë La tem në u Ima Allahil mesajit Mos indalni Mos indalni robneshet e Allahot Gratë me shkun gjamija pëtën Mos indalni, kërdoj me shkun gjamija Mos indalni, parë syje Salimi ka thënë I nalim edhe mirë bële E s'ka doshë me thënë me këndërshua ditër Po ka dhënë në në qysh Delguria natër në vëllatë Nat kush kamun e paramenuaj me bukit pun. Ka thon Ibn Umiri, ç'kaç e kanë pas ta thon. Babë bir Ibn Umiri, sahabe, kitabin, xhenatët më të mira të mundshme, i ka thon, e kulu leke, ka le Rasulullah. Po them ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mosinal, ç'ta kanë pas, a menala, mos menal kanë pas, mos ma tim. Ka thon pejgamberi Allah mosinal. Tash erë gjykojsi. Unë po them ai po mosinal, e ti po thosh kominal. Kursi mos i pafsh. Ka vdek Ibn Mereshi si ka fol djalët korrmata. A ti ai gora po qeton urgjë libër me bó? Ja, po qeton që kjo Allahu po nai don punë, edhe kjo është me çeftun në çës dhustë dhe kur dhustëa? Ja? Jo, vallai ndënum. Jo vallahi japton. Ne shkon kë punë këto. U drofios diplomat këç e ki. Edhe tani haj inshallah. Ja haj sbot kur vallahi, shërko me kon. Gase ti kanë nganë. Ku dhe që t'jë ndonë? Ku dhe që t'jë ndonë? Kur'ani, keq e ki. Sikur se njeri që du diskutu me njerin, në qofë se një jubë besimtarë thët, selamu alaikum. Thët, selamu alaikum. Ajë, nuk ka musliman. Po, të respektojnë Allah, dhe me thonë selamu alaikum. Kur'ani thët, Kur'ani thët. Këtheja me alaikum, selamu. Kur'ani, këllë Allah. I thështë një, që është bre? Dheke, jomë musliman dhe në alikum sëlam po të ja e ti ma i kujdeshme Allah u gjellë e vala nuk e pranejke me këtëm alikum sëlam pse në të kuptim të një kënerije së e unë musliman s'jepi që të kujtë selam po që ta që je krenar pa vend ka përsh në zotja po që ta në qoftë se është qka do qoftë që farë do feje ka të thë selamu alikum i dushe alikum sëlam kështu ka gjyku, e që korona gjikuat. Eçi ka thonë korona. Nëse në këtë provojmë jap, vazhdojmë motu atë. Pika e katërt pengutna është ë atmosferulit, edhe të mos marrit pa dije për çka do të qoftë që ka të bëjë me odrofysin atë. Çoft për dispozita, çoft për rregulla, çoft për njerëz, për çka do të qoftë, mos fol pa dije. Mështë falë pa dhije. Që ka thot Sejit ibn Kjo, i Musejit? Sejit i Musejit ka qenë zëtënjë i tabinve. Këta e kanë kënëzëru më të mirip i tabinve. Dëmonë në gati sa hape me konë. Sejit ibn i Musejit. Thotë njerion, njerion më të shkatruar në kohën tonë e kemi kënëzëru më të gudzim shmën për fetva. Ajë që si e ka një komponi, ka lëzaj, që këjë pas ka në ngërë posje. Sejt i mësejt flet për ulemat e kuas t'yne, flet për njerën. Sot ka njerëz flet për din të Allahot, flet për gjitë këtu jep, na ton jep zjidhje, analiza, kështu duhet, kështu nuk duhet, a ka dhja, a s'ka dhja, a ka thonë di kushtut, a s'ka thonë di kushtut, a përkrajnë dijetartë, a se përkrajnë dijet nga defektet e përdërimit të odrofisit është, mu përzi gjithë kënë, me folë pa dhije, me dhonë vendime dhe gjykime, apo shumë letë. Të nërëllë e zërë, a ka venë më të shenjë në tokë se qabja? Nuk ka, të. Nuk ka venë më të shenjë në tokë se qabja. A ka venë më dashën për Allah në tokë se qabja? Nuk ka venë më të shenjë në tokë se qabja nuk kapëtë. Peygamberi sëllallahu a lësallem ka dashtë më këthuj ka qabja të u falë, shumë qefe ka pasë. Se Allah i ka unë fillim këthe u ka bejtul Maktis, më këdis. Më këthuj ka mes gjithul aksaja. është, është falë në atë drejtim. Ama shumë ka pasë qëja më këthuj ka qabja. Allah dhëtë kad nëra të kallu beve gjike fisema. Në pëtë shumë që për po këqyri ka qëli kur botë kjo punë. Ka mukthy ka qabja, është hajrë, është mirë, po djegët pëjmrena mukthy, po këqyrë i arabë kur, si kona së habë, për janë isë më nëse, di që allau, pejgamberi sallëm, me gjithë dëshirë, me gjithë, gjithë argumentet flanësë që kjo është shpja që këra mukthy, me gjithë atë, pretë, pretë se dikur të me tja përje, kur ki mukthy, jo kur du shtë tja përë. E ka pritë gjështë të më të muj, t A po, dikosh, një avë balë pritë anë. Po, pritë allah! Pritë, 25 zjetët pritë. Në qofë se shriatët pritë. O në qësa po i presh juve tukëqurë, tukëqurë. Po, pritë allah! Në qofë se dhja thot pritë. Në qofë se shpallë thot pritë. Pritë! Pegamili zëmë ka qabje nuk është këthi, allah! Muhammed i sallallahu alisallem, Pa i zën pëj së nalti. Na së so këthes dhe i bujnë. Sërë këthejmë kësaj dhe, sërë këthejmë në asaj dhe. Po kështë tha ola me thonë kështut? Kështë tha me shku këtu? Kështë tha mështë me shku këtu? Kështë tha? I sëmë presëm në juve. Po të të farë logikë e kështë sëmë preti ola. Kështë jeti që vendosë a pretë a së pretë? Kështë jeti? Në duha thëmë që këtu janë def pret pret shikoj se ban Allah çet i grave të sahabeve më fal gruaja kur e me cikël menstrual haram e ka më fal zban më fal pas po namazit se vopëk po haram më fal zban më fal me ciklin menstrual nalo anë në në 2 ditë të prezve që s'ka përcjalën e fala se 2 ditë kimë prit 22 ditë nëse s'nalet sikë më fal So Shash që më çeftoni pritjen e spresës ta. Kan or grat. Sint vin ton për të pusht ka turp me lecka tek pejgamberi, do të thonë, am kan kalu? Për mua fal. Prit pak. Halajo, halajo, te Aisha radiullahu anha. Halajo, prit pak. Për namaz, pragjerem. Për, për shkë namazoni, leçkan. Prit. Andaj ktheu ma dikon dikush do të më gjyku, dikur ki më prit, kur ki munal, kur ki më es. Së so është kemë e qef Sikurse Ka raste në Ramazan Do të mi bo bi Ndë një grue, be mi bo Që është lehoni ose me cikrit Pash po Allah unë prisha Se s'ki ja, në gjinim Në angë në Ramazan Po qaj që ta ka bo obligim Në gjinimin Qaj për të të ha Të nëngudi kam rrë Ka regula këto Vendoz një kush për të pun Andaj gjukimi jonë për mëspajtimet, apo dërësimi që e bën kuroni për gjërat, e shumë dhe tjera, është manifestimi shëndetë shëmi përdojimit të ti. Dhe e pesta që me te du me përfundu, të nërëzër është të kujdesemi që të kujdesemi që mos të anullojmë në amër të qëfar dolloj arsuetimi dhe që nga pjesë të ludrofysit të të tërë. Kjo është për këtë kuaj, është për atë ku, kjo është për këtë vend. Ktu di argumente siç jesh papërputhur me vetë e ktu lektos ana tjetër. Apo ruju, u drëfësin e ka bukur dikur që as nuk harron e as nuk habitet. Mos i gala ato, mos i gala. Tanë njerëzit atë kuptimin popullorin, zargunin popullor me ta po duhet të përfundoj, apo kur kur kuror diçka shumë precize e neves na duket e del që precize çfarë thoinë. Allahu ky është sa Zvicra ky ky sabite thotën. Zvicran dekë marruka tek teje kemarua. Apo pse? Pse është simboli preciziteti thotën? Nëse ti thua dikush po Allahu e ka thonë, po ka thonë Allahu, po koha apo e ska këtu as koha as ko vani po ka kuptimi i drejtë. Mos e fut në konflikt Kur'anin me kohën, ngase edhe koha është e Allahut dhe Kur'ani është i Tij thotën. Te dyja mësë e fëtë në konflikt, kurani dhe dhe arsyn e logikshme, të dy e të në tina. E dina e që shpunën kja dhe që shpunën kja. Ska kundërshtime. E në që fësë është në i epshi caktum, në i kojtë, e lakmir caktum, e mësheft, a jo ja, po e më të i vënë kundërshtimin, ka zëna lënë stat, në rahata, që le vetës dhe dhe në të për veti, neve le në rahatësë nëse kema të lashatë. Në pajtimi me të ratë që ka ardhë dhe mos kundërshtimi është një manifestim i shëndeshëm të nërëlazër e pranimi dhe përdërimi të drejtë të odhërëfjusit. Përëndaj, me gjitha do që i cek ka dhe shumë të tira që ka nëve me u cek, po shpërse që kërë tjetë nështë ta një prezentim dhe redikon i mjaftu shumë për neve në këtë rukëtim të formimet që përbën pikën e dy të këti formimet që ë poso doi edhe kuptoi drejt utrëfysën pasi që e ke që limin, ka njohur qëllimin ka për utrëfysën dhe njihu me të çka është njihu për çka duhet dhe provojë veten apo reagon çu është duhet përball utrëfysit me këto pesë pika që i përmenda Allahu na uzon në rrugën e drejtë dhe Allahu na aboft utrëfys Kur'anin për rrugën tonë drejt Allahu xhalla wala dhe xhenetit tonë e deri në takimin e ardhmë Allahu xhurefet sallallahu ale Muhammedu wala ali ju sahabe sallamun uslimën e kthyer